אחזת שמורות עיני, נפעמתי ולא אדבר, חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים. אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחא, ויחפש רוחי. הלעולמים יזנח אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד? האפס לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור? השכח חנות אל,